ישעיה, פרק נ"ד רני עקרה לא ילדה, פצחי רינה, וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני ועולה. אמר אדוני, הרכיבי מקום אהלך, ויריות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, האריכי מיתריך, ויתדותי חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי.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 Wol Ne umm adoai.